Раптом вона задихнулася і схопилася за поруччя, боляче задзвеніло в її грудях серце, стояла облита холодним потом і передихала. Коли заспокоїлася, важко зіткнула. Не могла хворіти, поки живе він, і не мала права вмирати. Пила валерьянку і подумки молилася, щоб не сталося з цього спалаху лиха. Сіла мимохідь у лозове крісло на веранді поклала руку на згонений зошит. Обійстя було високо на верхівні гори, стежка клалася туди кам'яниста і крута, і йому вже в початках тієї дороги почала боліти нога. Добре було б пособляти собі палицею, але Володимир заповзявся обходитися без неї, тому йшов і під крап листа обсівав йому чоло. Позирав вряди ряди годи вгору, і мимохід сподівався, що спалахне там ясносиня сукня, яка привабила його була вранці, але обістя гордо мовчала, оточене деревами і парканом. Особливо пешнів каштан, і Володимир ішов просто на нього. Спинявся, інколи й передихав. Зрештою, цей його хід теж нагадував о ту найважчу ніч у шпиталі. Така сама вважалась йому гора і кам'яниста стежка. То, значимо, пустився під гору, міг би послати з дорученням когось із дітей Олександри Панасивне, але ото його ранковий настрій, саме він і повів його сюди. Спинявся, передихав і дивився на горбистий краєвид з малою річкою в долині, все аж прискало сонцем, зелень, пісок, сама річка і небо. Над головою задзвонив Жайворон, і він здивувався. Ще польовий птах прилетів сюди, на горби, довкола пряно пахтів полин, і це знову нагадало йому сьогоднішній ранок. Каміння вже встигло нагрітися і промінилося теплом, запах медових трав з присмаком шурхали в різнопіч стривожені ящерки, а він ішов і йшов все важче і важче, налягаючи на ногу. Той каштан попереду, і той будинок. Жайворон і полин, запах гіркого меду і його незрозумілий потяг до того дому – все це складало настрій, що його відчуваєш, прокинувшись у залитій сонцем кімнаті. Торжество і біль, і піднесеність – все це наповнювало Володимира, але по-своєму і знесилювало. В голові зароїлася трохи безглузда думка про царівну на людяній горі і витязя, який безнадійно дряпається на ту гору. Змушений був спинитись і сісти, бо йому від незручного підйому аж іскрами пішло в очах, сидів на теплому камені і втирався. Поруч свіркотіли цвіркуни, і росла кашка. Медово пахла, і він потягся до квітки, притис до обличчя медову віть і пив її чудовий аромат. Серце було готове вискочити з грудей, і він з надією зернув угору. Шлях йому треба було подолати ще немалий. По стежці йшов від будинку хлопчак із білим бідончиком. Спускався він по стежці, граючись і вправно балансуючи, і Володимир тихо позаздрив на його зграбність та моторність. «Доброго дня!» – обізвався він до хлопця. «Ти з цього будинку?» «Тут тільки один будинок, як бачите», – сказав хлопець. «Я до Галини Іванівни. Чи не твоя це мати?» «Моя», – «Мо я, гордо сказав хлопець, – і випнув під боріддя. «А ви хто такий будете?» «Директор школи», – махнув рукою вниз Владимир. «Ти в якому класі?» «Я ходжу в місто», – сказав хлопець, – «а в класі я в четвертому». «Не подобається тобі ця школа?» «Та ні», – засміявся хлопець. Там же мама вчителькою. То вона вдома, твоя мама? А де ж їй бути? Володимир з натугою встав, ступив кілька кроків і озирнувся. Хлопець дивився йому вслід. А чого це ви так чудно під гору деретеся? спитав він. Володимир відчув, що його заливає червона барва. Ніколи не жив на таких горбах, сказав він лагідно. А чого ви не викликали маму в школу? коли ви директор. Не гора ходить до Магомета, а Магомет до гори. Ти знаєш щось про Магомета? Хлопець присвиснув. А чого б то я не знав про Магомета? Сказав він зарозуміло. Стежка почала пнутися крутіше, і Володимир забув про хлопця за спиною. Хотілося йому пострибати на одній нозі, допомагаючи собі руками. Був певний, однак, що той ще й досі стоїть і дивиться йому вслід тому намагався менше і кульгати. Озирнувся мигцем, хлопець уже був далеко внизу. Десь там, між тої зелені, подумалася Володимирові, може стояти і та ясносиня постать, яка так вразила його вранці. Можливо, вона дивиться на його потуги і нишком підсміюється. Червона барва знову залила Володимирові обличчя, бо йому таке довелося схопитися рукою за кущ полину щоб підтягтись по крутосхилі. Лицарі, котрі штурмували людяну гору, подумав він, тим і падали, що не могли лізти рачки. Він все частіше і частіше хапався руками за бур'ян. З червоного обличчя йому густо котився під. Галі, яка справді стежила за тим чудним сходженням, здалося, що той чоловік йде пританцьовуючи. Ще не минув її ранковий настрій, і не покинула її серця голуба богиня. Щось лякала Галю увесь ранок і збуджувало. І ось стоїть вона і здивовано стежить за тим чудним верхолазом. Жаліла його і дивувалася, і стало їй на серці дивовижно тривожно. О ті бабині розповіді думала несамохідь і озирнулася на стару, яка сиділа на ганку і дрімала. Чи то Галин погляд? чи, може, сильніше дмухнув вітерець, стара збудилася і побачила, що внучка її принишкла біля паркана. В її мозку просвітліло голубе озерце і побачила вона, як робила за щораз ту ж таки картину. Вона сама припала до паркана і дивиться, як підіймається до її обійця чоловік у світлому костюмі з схватськими вусами. Стару схвилювало це ведіння, вона напружилася, і потяглася у біконуки. «Когось виглядаєш?» – спитала, хвилюючись. Галя аж здригнулася на цей голос. «Та якийсь чоловік до нас підіймається?» – сказала. «І так чудно відпідіймається?» «Що за чоловік?» – гостро спитала стара, і аж руки сціпила. «Не знаю, бабцю». Зовсім кволо обізвалася Галя. Перше його бачу». Знову тенькнула в грудях у старої і замлогіла. «То, може, це він, Галя. «Хто він?» «Ну, той, що має до тебе прийти». «Оце почнеш вигадувати», – розсердилася Галя. «Може, він за ділом якимсь?» «Сюди за ділом чоловіки не приходять», – озвалася спроквола стара. «Скільки себе пам'ятаю, як почнеш щось вигадувати бабцю». Але стара вже по-справжньому хвилювалася. Сама не знала, що з нею діється, так не хвилювалася бозна відколи. Може, через це стукнула з пересердя палицею і зашипіла обурено. «Ти мене брехухою не роби, коли не хочеш його прийняти. Сховайся, я сама його відшию. Кажу тобі, так було завжди в цьому дому, і так воно буде». Галя повернулася до неї здивовано. Стара аж палала. Була там на ганку, як на сцені, тягла до внучки палицю і На мить вони зустрілися очима, стара і молода. Молода світилася чаром і спокоєм, а стара позеленіла. В Галі здригнулося серце, на мить повірила в бабину казку, і тривога підступила їй під серце. Слухай, бабцю, сказала, але стара вже зів'яла на ганкові, як квітка, плечі спустилася, а очі погасли, лед-ледь -лед дихала, руки її звисли, а палиця з гуркотом випала з руки. Зелене обличчя старої заклякла, і тільки на денцях її очей зажевріло голубе озерце, яке відбило хто знаєку далеку картину. Проситься до їхньої господи чоловік в ошатному костюмі, йому стало спечно, і він хоче напитись у них води. Володимир стояв білий, як стіна, злоба йому котилася краплі поту, а все тіло побивав зрадливий трем. Очі його були розширені, і коли повернулася до нього, Галя згукнула тихенько, мимовільно кинулася йому на поміч. Бо і справді захитався, намагався налапати побіч себе опертя, але стояв серед голого двору, і його руки забалансували. Сиві з червоним кола пішли в його очах, він таки натрапив на якесь опертя, і було воно гаряче і м'яке. Це дало йому встояти на ногах. Тож почала поступово вимиватися йому з голови каламуть. Ростали кола, веселий та зелений світ плюснув йому обічі. Коли розплющив очі, побачив, що сидить на лаві, в руці тримає кварту з водою. Навпроти, в ясно-синій сукні, стоїть і ніяково сміхається, показуючи чудові ямки на щеках, така жінка, яка може тільки... Приснитися. Вам погано? допитувалася вона. Вам погано? Володимир спробував усміхнутися і покрутив заперечливо головою. Спитай, що йому треба, гукнула, наче ворон, каркнув стара. Я давно за вами стежу, сказала Галя. Так дивно ви підіймалися. Володимир не міг не дивитися на це ясне синє диво. Сонце заливало галане обличчя. І чи від сонця, чи від пережито тільки на запаморочення, йому здалося, що вся вона облита голубим світлом. Там, на ганку, сиділа ще одна жінка, стара як дерево, витяглась у їхній бік і наслухала, аж тремтіла. «Галю», – сказала вона, – «чуєш, Галю?» Але Галя, здається, зовсім забула за неї. Чоловік, котрий безпомічно сидів перед нею, подобався їй, вони дивилися, – одне на одного, і очей розвести не могли. Не бачив у ній звичайних жіночих принад, пізніше, коли спустився він у долину, не міг сказати, чорні чи сині були в неї очі. Пам'ятав тільки голубу барву, відчуття дивної, запаморочливої краси, а поруч із тим якийсь острах, наче був він метеликом, а вона огнем, і він, сидячи тут на горі, з квартою в руках, і отак по безлуздому, задивляючись на незнайому жінку, раптом повірив, що всі людські казки – це таке ж життя, як і те, що реально бачать наші очі. Йому захотілося, щоб це його вчарування тривало якомога довше. Хай довше покупається він у хвилях такого п'янкого гіпнозу. Не мав сили не дивитися на неї, хоч не мав уже сили і дивитися. «Що йому треба?» – спитала вже спокійно стара. Той голос протверезив Володимира, зірвався на ноги і почервонів до вух. Його місія все-таки офіційна. Мені Галину Іванівну сказав і випростався неприродно. «То це я і є, Галина Іванівна!» – сміхнулася Галя. Стояла, заломивши брови, і сміялася на обидві щоки. Він ледве не осліп, дивлячись на неї треба було йому набрати поважного вигляду,